Eta hemen gaude areatzen, eh beinat e, e, Gipuzkoatik etorritakoa eh izenean, kontago su pixka bat zerdean, Bai, uno Talaioscop da dola hiru urte sortu benun, hiru lagunen artean sortu benun kooperativa. Berez dedikatzen gea e, teknologia libretara, teknologia librean bai hardwarea eta bai softwarea garatzen, garatzen dugu eta baita ere formazioa ematen dugu horretaz gain hori aulkularitza egiten dugu eta ere eh sea, ekonomia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 eta jendeari esplikatzen, hori ez, autonomia daukan garrantzia edo gauza eiterako orduan, e, baita ere teknologiarekin eta hor ere sartu daitezke, bez, herri mailan ere ba guru jabetzarako eduki garrantzia, ez, baina bueno, horta da za parte egunerokoan ere ba daukan garrantzia eta bueno, lana egiten dago ba enpresa askorekin, eh batzurekin, beste erakundekin eta oso gustora goizta, eta gaur ba bueno, Era guztea zer egiten dagon eta ikustea ere beste zer egiten duten eta oso oso gustora. Oso da komentatzen duzuna, e, da. gauza asko eh aipatu eta sakondu daitezke. Gu gainera irrati libre, gure irrati libre e, txiki honetan e, software libre erabiltzen dugu, eh zerotic eta eta imaginatzen dut eh erronka horretan, bueno, ba gero ta Eh, lan gehiago egin berdela jendeak konzintzatzeko, ez da? Bai, eta gerota, gaur egon daude gerota tresna gehiago software librekoak, gerota gauza gehiago egin daitezke software librearekin, baino bombardeoa, sistemarena eh, produktu konkretu batzukin eta teknologia konkretu batzurekin funtzionatzeko da brutala, eta orduan ba, eguneroko txingurri lana oso oso garantitzu da, eta bueno, gukere eh, zea irratietan eta parte hartu egu, irrati asko guztatu zegu ba, irrati batek aidez, erabat funtzionatu ezak que software librearekin eta orain daiteke arlo arlopilatetan eta hori difunditzen saiatzen gea taldegun neurrian. Independentzia eta gainera e, autonomia multinacionala urrean echetika astenda. Orduan bai. gauza asko ikasi beharko genuke. Bai, kasilla eta jabetu, ez? Azkenian da jabetzea. E, zenba gauza egin daitezken? Eta batzutan ez da, ez duzu jakin behar detaileraino nola egiten den, baino beintza jakin egin daitekela eta tazuk edo inguruko, ba, enpresa txikiekin edo laguneekin edo kolektiboekin egin dezak E, gauza asko eta horti txikitik abiatuta egunerokotik ere jarri gaitezke ere pixka eta taundiagoan pentsatzen eta herri Euskal Herriak ze ze baliabide berditun, eh, teknologikoak eta hoiek egin barrean e, modu propietarioan da komunean eta hardware eta software librearekin eta hortan hortan sakondu. eta eskolaren garrantzia ez gaur egun gaur umeak direnak e, izango dira etorkizuneko eragilak. Eta, e... bai, eta eskolen Zer erakustuen zai, ba, ofis erabiltzen, ez dakiz zer erabiltzen, beti enpresa handi hauek e, obligatzen dizkiguten e, teknologiak, ez, eta jo, ba, hoi bai da klabe bat, hasiera hasieratik e, beste tresna atzukin erabiltzen, gaur egon aurkitzen ungu gaundiena, da, helduetan, esaten dioguneamona erabilizazu buntu edo erabilizazu ez dakiz zer, Ez a tegut eskeni oitutanago ez da izertara, jo ba txikiek imeintzat ez ditzago noitu gero desoitu beharko duten teknologia horietara eta ikasi ez atela modu autonomoan ere zen hor kriston proiektu polita daude aurren nik bi aur ditut txikiak eta kriston proiektu polita daude aurrak ere ba, pixkanaka programatzen ikasteko zen irakurtzen etorkizunean ikuste irakurtzen dakigun bezala edo idazten dakigun bezala ba pro, pizkat programatzen jakitea ere garrantzitsua izango da. Etalikadurak baldin badauka garrantzia ume eh? mm. umen zako ba, elikatzen gara digital kibe bai eta ere, ere digitala da e, gaurrengo jendeartean daukagun realitate bat ezin dugu obligatu egin ber duguna hor murgildu baina murgildu ere beste, beste parametro batzutan eh Ze, eh asko ze kolektibo o e, parametrotan eh bakoitzari ikasita bere kabuz gauzak egiteko aukera ematen dion eh proiektutan eta hori ni orain ainaiz mundu hori ezagutzen eta egia e, izugarria eta munduan eta munduan eta, munduan, eta baita hurbil ere proiektu pila daude hori, hori garatzen dutenak eta lortuarko beharko benukena eskoletan ere modu orokortuan sartzea baina bueno hoy ere <laughs> gente que ello berko de guerra guerra hoietan ere sartzeko Ba miresker, eh? Ba sore eta eguno na pasa. Ba hirberdin.